судовий юрист, звичний до допиту свідків. «Що було?» «Поженилися коли?» «А, коли я вже ладний був. Якого року, не пам'ятаєте?» Він покрутив головою і для переконливості додав «Їй Богу!» «Це тут було? В Очакові?» Бич кимнув. Він не дивувався і не протестував проти запитань. Певно, вважав це оплатою за пляшку. Уляна подивилася на Степана. Тоді можна знайти документи в архіві. Там мамина подруга працює. Тобі скільки років?» Знову звернулася до бича. Той закотив очі немови, підраховуючи. «Сорок сім. Чи шість? І Богу?» «Сорок сім. Він був ровесником Степана. Нічого собі? Значить, його всиновили у сімдесят якомусь? І звідки він приїхав? Хто?» Бич підняв на неї каламутні очі. Батько ваш, тобто очим. Звідки приїхав? А, так це з Казахстану, з цілини, їй-богу!» Уляна здивовано обернулася до Степана, але той кивнув. Все правильно, на комсомольських стройках, на шахтах, там документів не писали. Знайшовся дурень, то роби. А мама, звідки? Мама? бич озирнувся, неначе шукаючи щось і потім показав пальцем на скособочену землянку. «Соцюдова! Слободки. Брати, сестри, в тебе є?» Уляна впевнено тримала нитки допиту у своїх руках. Господар знову покрутив головою. «І Богу!» З цих коротких відповідей, втім, вимальовується досить чітка картина. Микола Кравченко або, якщо вірити глазу алмазу безтолковниці, Степан Шагута приїхав до Очакова Стілини, не мов би ні звідки, про себе особливо не розповідав, втім, як і багато хто у ті часи. Одружився з місцевою, всиновив дитину, нових не нажив. Працював на рибзаводі, на дозвіллі ловив рибу в лимані. Одне слово був типовим очаківським мешканцем, елементом ландшафту, живим втіленням рядків, коли випало в імперії родитись, краще жити навіть люди біля моря. Що він розповідав про себе дружині, що брехав, вигадував, які мав документи – усе це потонуло в забуді річці, якої є щоденне провінційне життя. «Коли він помер?» – нарешті наважилася спитати Уляна. «Помер. І Богу!» – бич перехрестився, не мов би хтось міг сумніватися в його словах. «Коли?» – з притиском перепитала Уляна. «Давно сумно, – сказав бич». Це можна подивитися у Раксі, зауважив Степан. Але Уляна не хотіла шукати у документах, бо відчувала те, що відчуває детектив, взявши теплий ще слід. Все повинно з'ясовуватися сьогодні, тут і зараз, бо завтра їхати на Київ, а там знов здоров, робота, клопоти, вагітність. Як казали в часи перебудови, куй залізо, поки Горбачов. Могилу покажеш? Бич кивнув і раптом звівся на рівні і без жодних слів почала до хвіртки. Уляна зі Степаном перезернулися і теж без слів попрямували за ним. Їхня компанія, певно, справляла дивне враження, бо ті, хто знав Уляну, з подивом дивилися на синього бича поруч, а ті, хто знав Сашеньку-алкоголіка, не розуміли, що поруч із ним робить охайна столична парочка. Так і йшли містом, збираючи на собі погляди з поза парканів. Думаєш, це твій дід? запитав Степан, нахилившись до Уляни. Не знаю, сказала вона, якби це був дід, він би, певно, зустрів тут бабусю, бо жити стільки років в одному місті і не зустрітися нереально. Чому нереально? Ти хіба тут кожну людину знаєш? Ні, але ж вони мали щось відчувати, хоч би. Який із трьох Степанів це був, вони ж все одно знали бабусю. Ну, хай вона не добачала, бо все життя над зошитами. Але ж він. Ходити буквально поруч і не впізнати, не підійти, а прізвище. Бабуся ж так і залишалася Ліщинською. Степан крокував мовчки, що собі міркуючи, поки сказав «підійти і що?». Він же у розшуку КГБ. Це було просто самогубством». Але ж... Яке але? Я б на його місці тікав би подалі від будь-яких прізвищ з минулого. І навіть якби це був твій дід, згадай, він уже одружився з іншою. Та і років вже йому тоді було вже під шістдесят. Пізно, як то кажуть. Це звучало переконливо. Не можна не впізнати, кажеш, вів далі Степан. А скільки років минуло? Вони ж востаннє бачилися коли? В сорок першому? Теж правда. Люди пройшли війну, голод, навіть старі фото нищили, наумисне, щоб ніхто не побачив. Що ж тут дивуватися, якщо не впізнали, хоч і ходили поруч. За розмовою минула дорога, і вони зупинилися перед ворітьмі цвинтаря, вже вдруге за два дні. «Новий з скомандував Степан, і для переконливості вказав напрямок надпитою пляшкою горілки, яку тримав у руках. Бич натяк зрозумів і жвавенько почимчикував стежкою вперед. Вони знову минули пам'ятник зенітницям, фальшивого партизана з бородою, крила та лопаті з монументів загиблим льотчикам. З кожним кроком в гуляні зростало хвилювання. Вони підходили до кінця кладовища, а це означало, що цей Степан Шагута помер в кінці 90-х, тобто приблизно тоді, коли бабуся. Стежка закінчилася, і Сашенька завернув праворуч. Тут улянине серце почало калатати з подвійною силою і зупинилося, просто обірвалося, коли той став біля бабусиної могилки. Очі його дивилися на безіменний горбочок поруч, той самий занедбаний та зарослий, що на нього мама завжди клала пасочку, як казала, по-сусідськи. «Цього не може бути», – прошепотіла Уляна. Бич підняв голову і подивився на Степана. «Помянемо?» – запитав він, простягаючи руку до пляшки. Епілог Стоять у сонячній італійській Беларії, сніговому сибірському Сургуті й українському степовому Очакові три могили Святослава Ліщинського, Павла Соколенка та Степана Шагути. І не існує жодної можливості визначити, хто саме у якій спочиває. Та й чи потрібно? Адже ці три долі стали нерозривним життєписом одного й того самого Степана, біографією цілого покоління українців, яких закрутив вир безжального ХХ століття, наших з вами батьків, дідів, а для когось – пра і прадідів. Саме так планували ми закінчити оповідь, залишивши героїв міркувати над своїм корінням, над зв'язком поколінь та долею країни, яка дедалі більше занурювалася у морок політичної реакції, і сподіватися, що, можливо, колись, у майбутньому, доля дасть таки Україні шанс вирватися з вікового рабства,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 і почали витісняти його оборонців. Але знову вдарили дзвони Михайлівського, і з провулків та вуличок нещисленними кольоровими струмочками потекли до центру нічного Києва люди. Вони оточували, брали в кільце сіре воїнство, і на світанку воно втекло до своїх похмурих сховків, щоб не бути остаточно змитим пістрявою хвилею.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 а для цього потрібне тепло і відсутність зайвих очей. Господиня, підв'язана хусткою аж по самі очі, у фіялковому фартусі, як завжди, ділова, посуває з кутка компанію революціонерів з битками та облаштовує місце для годівлі малого. Але один з компаній у синьому гірськолижному комбінезонії та шоломі замість пересісти разом з товаришами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 ти останній, кого я сподівалася зустріти на Майдані, а я тебе взагалі не сподівався. Після пікіровок нарешті доходить черга до знайомства з Уляною. Це Сергій, мій колишній, вона робить паузу, начальник. Я тобі про нього розповідала. Дійсно, розповідала. Уляна з усією жіночою прискіпливістю вивчає нового знайомого. Мабуть, це і є Яриків батько, той самий, що про нього катька казала.